Le-ai dăruit Dumnezeiasca fire, i-ai pecetuit cu Sfântul și de viață făcătorul tău Duh. I-ai îmbrăcat în veșmintele albe ale curăției și în cele decinste pentru nunta ta cea cerească. I-ai chemat la cina cea de taină din împărăția ta, unde toate sunt Duh și se împărtașesc de cele duhovnicești,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 Să bea nectarul cel dumnezeesc al bucuriei și al veseliei duhovnicești le-ai dat. Cu vederile cele de taină i împărtășit când storci în sfântul potir vinul viței ce crește din coasta ta. Cheamă-ne când adevărul tău se va descoperi în chip vădit la simțirea tainei care acum e acoperită în chip tainic. Ca să împlinești făgăduința că cei aleși ai tăi vorbea în împărăția ta rodul cel nou al viței celei sfinte și se vor veseli. Pincă tu ești cel ce faci lucruri minunate și neobișnuite și miști, cum se cuvine, literele,